перевалила за полудень, і куці тіні чіплялися до речей, наче реп'яхи, до відомого усім кожуха. Андрій шов собі безбач, значив я, рахуючи каналізаційні люки, за дві години нарахував їх аж двадцять дев'ять. А що він іще мав рахувати? У кишені сиротіла зім'я та гривня. Андрій з жалем провів поглядом, чергову маршрутку. Не те, щоб не любив ходити пішки. Він не любив, коли йому не залишили вибору. Хотілося випасти з потяга, а ліпше з літака, або ще ліпше з орбітальної станції мир, щоб жодна добра душа не змогла потім відкачати. Спекотливий липень, не мов, підсмажував його, і без того пекучий, як пісок, невеселі розмисли. Земля перетворилася на велетенську пательню. Майже вчувалося, як шкварчать під рекламними парасольками вітаміни в обнімку з нітратами, як спливає жиром під целофановими скафандриками морозиво. Небо вигоріло до кольору запраного простирадла. Чіткі тіні, різкі контрасти, боротьба мороку зі світлом – Місяць липень, як ніхто вміє завдавати жару. Майже не дає собі ради з мухами, зовсім не дає ради з прозорими блузочками і коротенькими спідничками. Щоб я так жив, зазвичай проказував його друг Славко, вивертаючи шию на продуктовому базарі. Про спіднички і блузочки – він висловив Люсе Тверезіше, треба випити. Сьогодні пити не було за що. Роботи не мав зо два місяці, а вступні іспити провалив. Знав, що так станеться, ще коли подавав документи, та все одно подавав на злоситному і лінивому липню, на злокинутим у спину реплікам. чули листи? Зовсім здурів. «Іде на юридичний без копійки, та чулам, краще б у каналізаційний люк з головою». Ось він і підбирав собі пристойного люка. Гинути ніколи не пізно. Правда, був ще один вихід, класний, піти на платне відділення». Тітонька з приймальної комісії саме це йому і запропонувала вічливо і безнадійно. Він подякував, забрав документи і віддав Славкові, щоб сховав, а ліпше спалив. Бо той вихід був чимось схожий на Буратіно, підстрибував перед ним на одній нозі, приклавши обидві руки дудкою до носа. Андрій машинально дістав з кишені гривню, щоб я так жив. Повз нього кавалерійським кроком прочеканила якась жінка, тримаючи за руку дитину. Дитина тримала йогурт і лиськала його просто зі склянки, мовкицька. кицька. Андрій зупинився, і липень зник. Йому чотири рочки. Мами десь немає, довго, надто довго, він хоче їсти. Кухня, височенний до неба стіл, табуретки, повно табуреток. Він протискається поміж ніжок і нарешті знаходить мисочку. На денці залишки молока. Він крадькома озирається і починає хлептати. Треба встигнути, поки не прийшла кицька. «Бо вона буде сичати і висувати кіхті, адже він злодій! Краде в неї молоко!» Липень увімкнувся. Рука потяглася, щоб затулитися від яскравого світла. Не те, щоб він не любив котів. Він не любив прокисаючого молока. Немає нічого бридкішого за прокисаюче молоко на денці котячої мисочки». Славко, побачивши його обличчя, коли той вийшов із приймальної комісії, підняв казівного пальця. Той, хто не бажає бути обдуреним, байдуже до того, яка правда, аби лиш вона була правдою, сила в байдужості.